У найкоротконогіших кубанців – 87,7, а найбільший, знову-таки, у подолян – 92,5. Розглянувши отак головні антропологічні ознаки українського населення і резюмуючи все вище сказане, ми мусимо прийти до таких висновків. Перше. Українці є досить одноманітне плем'я. Темноволосе, темнооке, вищого за середній чи високого зросту. Брахіцефальне, порівнюючи високоголове, вузьколице, з рівним і досить вузьким носом. порівнюючи короткими верхніми та довшими нижніми кінцевостями. Сукупність цих ознак ми вважаємо можливим визнати українським антропологічним типом. Друге. А відхилення від цього етнічного типу в нечисленній кількості осіб можна спостерігати головно на скрайках території, заселеної українцями. Їх легко пояснити сусідніми етнічними впливами – а це виключає можливість припущень про різноманітний склад українського племени в його первісному і найдавнішому вигляді. Третє. Посилюючись з північного сходу на південний захід, український тип найбільше виявлений в середній, а особливо в південній смузі України. Щоб мати графічне уявлення його поширення, ми даємо тут мапи зросту, головного показчика та пігментації населення України. Зіставляючи антропологічні дані про українців з лінгвістичною мапою Михальчука, ми бачимо, що площа білоруських впливів майже цілковито покривається площою поширення полійських діалектів. Тоді як середня смуга захоплює територію українського діалекту, а південна – слобіцька, українські діалекти. А поділля з Галичиною відносяться до площі поширення червоноруського діалекту. Четверте. Порівнюючи антропологічні особливости українців з такими самими особливостями інших славянських народів, ми бачимо, що українці, безперечно, найбільшу спорідненість виявляють співденними та західними, з винятком поляків – слав'янами. І згідно з поглядами Амі і Денікера, їх слід зачисляти до так званої адріятичної або динарської раси, яку ми воліли б назвати слав'янською. П'яте. З огляду на брак даних, щоб припускати, ніби первісне українське плем'я витворилось із двох рас темної, високої і короткоголової та ясної, низькорослої та довгоголової, а також з огляду на досить, на нашу думку, Ясні і всіми визнані ознаки етнічної мішанини у великоруського, білоруського та польського племен, мішанини, що сталися запорівнюючи порівнюючи недавніх майже історичних часів, ми гадаємо, що і припускати склад первісного слав'янського племени з двох вищезгаданих елементів нема достатніх підстав. Ріжницю між слав'янськими племенами, що її вперше сконстатував Амі, слід відносити тільки до сучасних нам слав'ян, беручи цей термін в лінгвістичному розумінні. Шосте. Значно складнішим, а тому й тяжчим, є питання про відношення українського племені до племен білоруського та великоруського споріднених з українцями лінгвістично і, як гадаємо, походженням. На думку Шахматова, лінгвістичні дослідження виказують, що первісна маса східних чи руських славян –